rugăciune pentru taina și alegerea din pilda zăzaniei. Doamne Iisus Hristoase, judecătorul cel drept și dumnezeiesc, te iubim, te săvim și îți mulțumim, fiindcă atunci când pilda zăzaniei ai rostit, grija ta ascunsă în cuvintele nu ca nu cumva, privind zăzania. Să-ți mulgeți odată cu ea și greul, Nouă ne-ai descoperit. De aceea toate rătăcirile de la biserica ortodoxă, toate sectele, falsele culte, sinagogile satanii, peste lume, duhurile rele le-au prăvălit ca să nimicească sfânta ta lucrare, au uneltit. Cu apostazia Biserica ta din apus au lovit, cu ateismul, păgânismul și organizațiile secrete, curse și lanțuri fără număr în care oamenilor au preserat, dar tu pe aleșii tăi i-ai ocrotit, îngerii tăi de la sfânta taină a botezului ortodox le Cu veșmântul de nuntă i pregătit, și să-și parte crucea neamului, ai stabilit. Doamne, Iisuse Hristoase, judecătorul cel drept și dumnezeiesc, te iubim, te slăvim și îți mulțumim, fiindcă atunci când ai rostit, lăsat să crească împreună cu grâul și zăzania până la seceriș. Și la vremea secerișului, voi zice, secerătorilor: priviți întâi Zezania, și legați-o în snopi ca să o ardem, iar greul adunați-l în jitnița mea. Pentru noi această pildă ai tăcut. Trimite va fiul omului pe îngerii săi. Vor culege din împărăția lui toate smintelile și pe cei ce fac fără de legea, și vor arunca pe ei în cuptorul cu foc. Acolo unde va fi plângerea,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 peste tot se va stabili, nici o lumină nu va străuci, demonii pe cei smintiți, necrotici de îngeri, îi vor răpi, nimeni să ajute nu va putea, căci în întuneric se vor rătăci. Drept credincioși, având candelele aprinse la icoane, ca fecioarele înțelepte, cu cântări de slavă te vor întâmpina și să intre la nunta ta vor putea